Jó reggelt. No. Kint van a jó hírek legújabb példánya az asztalon, ahol bejöttetek. Ha nem tudod még, hogy mi ez, ez a programot tartalmazza májusra, legalábbis a mostani havi. Van benne egy kis üzenet, magyarul és angolul a hónapra vonatkozólag, és a végén meg egy, kép, egy ilyen feladvány, meg egy vicces kis karikatúra. Vegyétek el, de pár programot hadd mondjak erről a listáról. Jó. A legközelebbi az, hát a hétfői ima alkalom, de az ugye minden héten van, tehát arra már számítatok, tudtok róla. Kedden, május harmadikán a női alkalom itt fent a Gyüliben. Hat órától, kedden, a nőknek. Jó, ne felejtsétek el, és hívhatok mást is, nagyon jó alkalom lesz. Szintén ezen a héten, legalábbis a következő héten, május hetedikén én lesz a férfi alkalom. 8 órakor kezdődik. Itt lesz ön a házban. Még egy hangyányi esélye van annak, hogy ez kenúzással lesz egybekötve, de úgy lehet, hogy a június teszem inkább kenúzásra, mert tartok tőle, hogy még hűvös lesz. Na mindegy, majd látjuk. Fürdön a hoz magaddal, ha a férfi alakámra. Csak vicc. Május 28-a, az egy deákvári kosárkupa, ez már hagyomány, harmadik évben vagyunk erre meghívva. Ezt a katolikusok szervezik, a Deákvári Katolikus Gyűlés, meghívtak minket is, mint egyetlen nem katolikus tehát Ez óriási megtiszteltetés. Nagy a kihívás. Tavaly elég csúnyán leégtünk. Jó, igen. Most, hogy valahogy jobban kéne teljesítenünk. Jó, vegyetek el egy ilyet. Olvassátok, bátorodjatok fel, és Emlékezetek a programokra. Még egy, ami a mai napra vonatkozik. Ma délután, ma délután tehát a Biblióra után, hány óra Itt a cserod? Itt a gyarod. Egyből, egyből az alkalom után, aki a romániai útra feliratkozott, az evangelizációs útra, azt várják szeretettel lent a vasárnapi iskolás helységben. Egy szinten lejjebb, arra felé. Jó? és egy olyan fél óra, 45 perc esetleg egy picit hosszabb, és megbeszéljük az útnak a részleteit, ez az első találkozó ezzel kapcsolatban. Ha még nem iratkoztál föl, akkor még föliratkozhatsz ma. Jó? Szerintem mindent elmondtam. És... Ah. Mielőtt a biblióra kezdődne, elmondom ennek a történetét, ez viccesen alakult, múlt héten, elmondhatom Tamás. Múlt héten, uh, imádkoztam, és a férfi alkalom után, amikor a Tamás mondott pár dolgot, amit a kaposari Tamásról van szó. Uh, elmondott pár dolgot, hogy mit tanít neki Isten. Az került a szülemre, hogy miért nem mondja el ezt az egész gyülekezetnek. Már az a kapcsolatban, amit Isten végez benne, és idejött hozzám vasárnap az óra után, hogy hogy kész, el kéne készítenünk a következő számot a jó hírekből, hogy miért nem írom meg ezt az üzenetet, a, hát, hogy hogyan lehet közeledni az Úrhoz, meg oda szállni magunkat, és nem Tamás, hát van, mert én most te, téged foglak megkérni, a kettő nagyon összeveg. Én már rég terveztem, hogy megkérlek, és most ide jöttél hozzám, és ma el fogja mondani a Tamás, amit Isten tanít neki. Kérlek, gyere, Tamás, és hozz meg velünk. Sziasztó, Kapos Tamásnak hívnak, és azt hadd mondjam el, hogy ez igazándiból nekem nagy bizonyság, az, hogy most itt állok előttetek, mert én azért egy elég, elég félős ürge voltam voltam, voltam. E, szóval, amikor Tamás fölkért, hogy felkínálta a lehetőséget, hogy, hogy kijöhetnék és tegyek bizonyságot, de egy el eldobtam a, a lehetőséget mert nem nekem való ez a dolog. Tamás Bőcsapat azt mondja, hogy tudod mit, imádkozzunk, érte, gondolkozzunk rajta. És ahogy, ahogy ugye gondolkoztam, meg ilyenkor Jó Keresztény mit csinál, elővesz a Bibliáját, egyre inkább olyan, igé, olyan igéket kezdtem olvasni, hogy aki fél, nem lett teljesi a szeretetben. Hogy mi nem a meghátvállás emberi vagyunk, ugye? Hogy a <gül> igen, igen. Nem, körülbelül amikor készültem, akkor leírtam ezeket az igéket, de hát most fölolvashatnék itt 30 igét, de hát az, az, az nem jelen még. Hát, szóval meg az, hogy, hogy én elég régen megtértem már, és ugye azt írja a zsidóregél, hogy ez idő szerint már tanítóknak már kéne lennetek, és ő mindig az íge alapjára kell, hogy tanítsanak benneteket. Hát itt igaz, igen elszégyeltem magam, és akkor azt mondtam a tanáshoz, hogy jó, legyen, fussunk neki. Tehát ez, ez, ez a félelem, ez, ez nem nagyon hagyott engem nyugodni, lehet, hogy most is látszott. E -e és e, egészen a múlt hétig e, erősen gyötört ez a dolog, egyszer csak e, valószínűleg a, a jobbi kéne úgy felébred bennem, és föltött egy kérdést nekem, hát ha neked is segít, azt mondta, hogy hát el kellett dönteni, hogy, hogy ki ezt értél meg, ki az, aki megszabadított, Jézus, hogy a félem. Ki az, aki uralkodik rajta? rajtad? Hát itt akkor egyenlő volt a, a, a, azzal, hogy ki kell jönnöm, nincs mese, akármennyire be vagyok rezelve. Ugye, nekem, nekem is bizonyság meg az úrnak jelök ennyiben. Na, a lényeg az, hogy uh, én 20 évet értem meg a hídgyőrkezetében, feleségemmel mind a ketten oda jártunk elég buzgon. Igen, ám csak ahogy az időt telt, Ugye a világ gondjai, a gyülekezetben problémák voltak, ilyen szakadások voltak. Született a gyerekünk, elköltöztünk. Kicsit úgy, úgy elkezdett Jézus a második helyre szorulni, is a másodikre kicsit lejjebb. És akkor annyira, én, én teljesen abba voltam, hogy nagyon jó vagyok az óra, imádkozgattam, és nem olyan gyakran, de hát ez így imádkoztam. Bibli is volt. És akkor egészen addig, amíg ide nem költöztünk Szente helyre, és ez csak azt mondja a feleségem, hogy Tamás, akkor én már elmennék gyülekezetbe, van-e kedved, nézzünk meg egy gyülekezetet. Hát nem tudod, mit akkor mennél egyedül, de meg voltam győződve, hogy én az úrral így vagyok. És akkor azt mondja az elején, hogy hát jó, ő kinézett egy gyülekezetet verőcén, akkor elszaladna megnézni azt, hogy mennyi hogy nyugodtan. És igazából ez, ez, ez volt az, ami kicsit úgy felébresztett a, az álomból, hogy amikor hazajött az Elina, mondta, hogy hát Tamás, ez, ez a Váci gyülekezet, ez, ez nagyon jó. Mi csinál? A Verőcére mentél és Vácra érkeztél. Ez, ez, ez már gyóna, gyanús volt, ugye hát keresztény emberek vagyunk a véletlenben mert nem hiszünk, ugye? A, annyira, hogy a, jövő hét, a következő héten már én is itt ültem közöttetek, és, és hiszem, hogy a, az Úr kedvesítette a gyülekezetet és az embereket is előttünk, annyira, hogy azóta is itt van. E, arról szeretnék még beszélni, hogy, hogy, hogy hogyan hívogatott vissza az Úr arra az útra, am, amiről én leléptem, mert, mert messze, messze voltam tőlem mosolyó, hogy, hogy viszont akkor akkor megvoltam győződve arra, hogy minden rendben van. Lehet, hogy, hogy számodra nem lesznek olyan egyértelműek ezek a dolgok, de amikor biztos volt -e te is úgy, hogy, hogy érezted, amikor hozzád szól az ige, amikor megkondul a nagy harang a fejedbe, akkor tudod, hogy, hogy itt valamit lépned kell. És az első ilyen dolog az, az volt, amikor errejtőzve a sorokban, azt hallottam, hogy Tamás azt mondja, hogy hogy ő, ő a Istenek a kegyelmét mindig arra az egy napra kéri, mert, mert úgy gondolja, hogy, hogy ez, ez, így, ez így jó. És akkor ding, ding megszólalt én is kipróbálom, hát ha megy nekem is. És akkor ilyenkor ugye, megint, hogy ugye, milyen igen, részletekre akad az ember, ugye Pálnak azt mondja Jézus, amikor imádkozik, hogy elég neked az, az én kegyelmem. Ugye, a Máté evangéliumában mondja, hogy minden napnak elég a bajja. Hát! Ha már megvolt ugye az igazolás, akkor én is elkezdtem így imádkozni, konkrétan arra a napra az adott problémára, és hoppá! Hát működött! Ó, oh, de jó! Akkor, és azt hittem, hogy itt minden rendben lesz én nem de hát nem fejeződött be a dolog. Hála Istennek. A következő ilyen megszólítás, az mondjam ezt, az volt, amikor Uh, arról tanultunk, hogy Jézus uh, mond egy példázatot, hogy a el, elmegy a földbétokos otthonról, és kiosztja a tálentumokat a szolgáknak. És akkor ugye, ahogy Tamás vanarázta, hogy, hogy ugye mindannyian kaptunk egy tálentumot Jézustól, valószínűleg ezt ugye, amikor visszajön, amikor megállunk előtte, akkor számon is fogja kérni. Hát itt éreztem, hogy hát ez ezzel, ezzel nem vagyok rendben, ezzel a dologgal. Sőt, amikor a végén úgy, úgy éreztem, hogy nekem szegeződik a kérdés, hogy És te, hogyan használt fel az idődet, amíg, amíg itt vagy a Földön? A, mennyi időt öltesz Jézussal? Mennyi időt az igével, És mennyi időt a világgal? Akkor, akkor éreztem, hogy hát itt, itt nekem valamit lépnem kell, mert, mert tényleg sájnál itt a dolog az én életemben. És... Én hiszem, hogy ezt Jézus megáldotta, vagy az Úr megáldotta, mert hogy, hogy az ember lép ilyenkor, amikor figyelmeztetés kam. Mert akkor újból elkezdtünk a feleségemmel együtt imádkozni. Ja, megint elkezdtem bőjtölni, majd erről még egy pár szót szeretnénk mondani. És, ja, persze, én nagyon sokat ülök az autóban, vezetek diádatőnként és beszereztem egy CD-t, és az új szövetséget hallgattam. Hát ezt is éreztem, hogy, hogy, hogy rendben van minden, mert az úr áldása van rajta, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most már egyenesben vagyok. De nem, mert a következő ilyen esemény akkor volt, amikor jött egy estergomba jött a pásztor, és akkor arról tanított, hogy, hogy Lukácsra, nem, de Lázár, így van, köszönöm. Tehát Lázárnak azért kellett meghalnia, hogy, hogy egy nagy bizonyság legyen belőle, ugye, hogy Jézus feltámasztotta a harmadik napon, és hogy vigyázz arra, hogy miért imádkozol. És akkor azt mondom, hogy ez egy kicsit túlva. Nem ma kezdtem, de ez, ez, ez nem, nem hiszem, hogy ez így van. De az úr meg úgy gondolta, hogy hát majd az ő, ő helyere teszi ezt, hogy én ne döntsek helyette. Hát egy olyan csavart csinált velem, hogy az előző férfi alkalmon azt kérte a Tamás, hogy imádkozunk egymásért, kinek milyen problémája van, és én úgy éreztem, hogy rendben vagyok, csak a tipi erősen rám sandított, és akkor eszünkbe jutott, hogy hát azért mégis ezzel a, ezzel a bizonyság-tevésság gondok vannak, kértem ott a kollégákat, hogy hát ha lehet, akkor ezért, ezért imádkozzunk. Nem tudtam, hogy mit kére. Ugyanis ez, ez lett a vége, ugye, hogy imádkoztak a kérdésnek, amit aki kellett jönni, Igen, hogy ez lesz az utolsó. A, az előző héten, amit a Tamás is említett, hogy uh, itt három dologra is kaptam választ az úrtól. Ugye megfigyelhető, hogy egy, egy, egyre jobban, egyre inkább uh, szólt hozzám úr én úgy érzem. A, az első dolog volt a bőjt. Ugye, hogy a Gerot kijött ide az elején, és akkor egy jó szövetségi példát mondott, nem, nem is tudom, hogy mi volt a lényege, az, hogy, hogy vizsgáld meg, hogy a te bőjtőt kedvesi Isten előtt. És akkor csörömpölt nekem a húsz fillér, hogy hát persze, hát én mindig kitaláltam, amit, hogy miért is bőjtölök. Mert ugye, meg ugye, aki rutinos keresztény, mondja, hogy hát azért, hogy az Úr az közelebb legyen, De nem igaz, az volt a lényege, és, és akkor jöttem rá, hogy, hogy valami kedvességet akarok csinálni az úrnak, valami ajándékot adni, valami jó illatot tenni előtte, hogy, hogy lássó, hogy, hogy én mennyire szeretem, hogy neki akartam kedveskedni. Na, ez meg volt. Igen, nem, de, de nem volt itt még vége a dolognak. Akkor a Tamás arról beszélt, hogy Péter messziről követi Jézus, ugye emlékeztek rá, hogy távolról követi, és ez megint szólt hozzám, és akkor értettem meg, hogy amikor én Uh, azt hittem, hogy, hogy Jézussal vagyok, de, de egyre távolabb kerültem, tőle, nem jártam gyülekezetbe, kevesebbet imádkoztam, kevesebbet foglalkoztam a Bibliával, akkor egyre több dolog volt az, ami bejött közénk, ami, ami egyre inkább távolabb tolt engem Jézustól, és akkor jött a választ, hogy, hogy minél szorosabban ott kell lenni Jézusnál, hogy, hogy meggyújtsa azt a, azt a tüzet, ami, amit az ember elhagyott. Az utolsó pedig, uh, Én ja, ah, tudom már, igen, így van. Tehát a, a, a, a végülis az egészre a magyarázat következik, hogy, hogy, hogy mi, miért alakult így a, a, a, ez a, az én kis életem az, ez alatt az egy év alatt, hogy jár mert Azt mondta Tamás, hogy ha közelebb akarsz lenni Jézushoz, akkor először legyél közelebb az igéhez. És ez abszolút levezethető, hogy ahogy én elkezdtem közeledni az igéhez, Jézus egyre inkább elkezdett válaszolni az imáimra, egyre közelebb volt hozzám. Hát ennyi van, Az egész még két igét hadd mondjak ehhez kapcsolódóan, hogy amit az Úr a szívemre helyezett, az egyik az, hogy közeledjetek Jézushoz, és ő is közeledné fog hozzátok. Abszolút nekem szóltatóan. Másik pedig az, hogy kell felki aluszol, s néked a Krisztus. Köszönöm. De most már minden rendben van, igaz? Most már nem lep meg az ige. Lapozzatok a Lukács 24-hez, kérlek! Ma befejezzük a Lukács evangéliumát. Visszajöhet az Úr. Na, terveztem valamit jövő hétre is, mégpedig, hogy elkezdjük a zsidók levelét, tehát kezdjétek el olvasni. De ha Jézus visszajön és nem kezdjük el, az még jobb. No, pár éves van csak a Lukácsból. Mennyi, atyán, köszönjük azt a kegyelmet, Uram, amiben részünk lehet, Uram, hogy megismerhetünk Téged, Uram, és minden nap, Uram, veled járhatunk. Köszönjük, hogy feltámadtál, Uram, és nem csak egy vallásunk van, hanem egy kapcsolatunk veled. Szeretnénk, Uram, megélni azt a kapcsolatot itt is, most együtt, de, Uram, Uram az egész héten, reggel délben este, Uram, szeretnénk, hogyha része lennél a napunknak, az életünknek, az életünknek. Uram, szeretnénk, hogyha át tudnánk adni a terveinket, az álmainkat, Uram, a vágyainkat, Isten, és is. nem élnénk önző módon, hanem a lélekkel elve Uram, a lélek erejéből, Jézus, szólj most az igédből, Uram, taníts figyelni, Uram, a a hangodra. Hogyha köszönöm, hogy Te hoztál ide minket, Uram, nem a a nevében jövünk, Uram, hanem veled szeretnénk találkozni, Uram, ez rólad szól, Jézus. Uram, szólj hozzánk. Lukács 24. Olvasom a 33. verstől. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et, és a velük lévőket. Ez a két Emmausi tanítvány, akiről itt szó van. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. A két emmausi tanítvány visszatér Jeruzsálembe. Ez a feltámadás napja. Még mindig ugyanaz a nap, amiről beszélünk. Jézus megjelent az asszonyoknak, az asszonyok látták Jézust. Megjelent Péternek, megjelent az emmausi tanítványoknak. És a hír terjed Jézus feltámadásáról. Most visszamennek a tanítványok, és ez a két emmausi tanítvány, és elmondják a jó hírt. Láttuk Jézust. Felismertük őt a kenyér megtöréséről. És így folytatódik 36. vers, miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség A János evangéliumából tudunk valami fontos részletet, hogy a tanítványok összegyűltek egy szobában, és bezárták az ajtót. Azt is elmondja nekünk az evangélium, hogy féltek a zsidóktól, és féltek a rómaiaktól. Jó bezárkóztak, és valószínűleg elég feldúlt állapotban beszélgettek arról, amik történtek. A feltámadásról, legalábbis azokról a hírekről, amik eljutottak hozzájuk, amit az asszonyoktól hallottak, amit a két Emmausi tanítvány mondott nekik, amit Péter mondott. És ahogy így beszélgetnek, és hevesen egymás szavába vágnak, egyszer csak megjelenik Jézus középen. Odáll Jézus középre. Ne felejtsd el, hogy ezek a tanítványok nem olvasták a Lukács 24-et. <gül> Sőt, az abcselt sem olvasták, és fogalmuk nincs, hogy mi történik, hogy az egész esemény hova tart. És fel vannak dúlva, nem értik az egészet, még nincs hit a szívükben arra, hogy feltámadt Jézus, és Jézus odá középre is teljesen meg fognak rettenni. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ez mondja a 36. vers. Jézus megállt közöttük, és ők azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Jól bezárták az ajtót. Akkor hogy jött be Jézus? Egyesek úgy tartják, hogy Jézus átlépett a falon. Lehet. Jézus már a megdicsőlt testébe volt, számára nem okozott gondot egy bezárt ajtó, vagy egy jól megépített fal, de akár az sem, hogy ott megjelenjen. Nem kellett átmenni neki a falon. De a tanítványok az egészre nem számítanak. Beszélgetnek, és... Hirtelen megjelenik Jézus középen. Hú! És ő azt mondja nekik, hogy salom, békesség, köszön nekik. Hú! Hát ő még jobban megijednek. Gondoljátok el, hogy rettegnek, félnek, fel vannak dúlva, amíg történnek, és ez történik. Békesség nektek, salom. állt Jézus közéjük. Pálapostól, amikor Börtönben volt, el volt csüggedve Pál, és azt írta, hogy Jézus mellém állt. Odállt Jézus mellém. És bátorított engem a szavaival. Sőt, így zárja a Timótaus levelét, a második Timótaus levelét, hogy az életem végén, amikor mindenki elhagyott, senki nem állt mellettem, viszont Jézus itt állt mellettem. Jézus odament a tanítványokhoz, és megállt középen. És ők azt hitték, hogy szellemet látnak. Múlt héten arról beszélgettünk, meg az előtte lévő héten, hogy hogyan vonta Jézus vissza ezeket a tanítványokat magához, akiket annyira szeretett, ezeket a kincseket, akikért ő az életét adta. Most azt fogjuk látni a feltámad Jézustól, ahogy megerősíti a feltámadás tényét a tanítványokban. Hogy hogyan ülteti és erősíti meg a szívükben azt, hogy ő valóban feltámadt. Ezt fogja most megtenni Jézus. Jézus oda megy közéjük, és megmutatja saját magát. Nézzétek meg, 37. vers. Megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet, és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezek azok a tanítványok, akik meg fogják változtatni a világot. <gül> Jézus együtt volt velük három hetet. Egy, ah, bocsánat, három évet. Együtt ettek, együtt mentek szolgálni, együtt nevettek. Jézus beceneveket adott nekik. És most, amikor újra látják Jézust, a feltámadt Jézust, akkor azt hiszik, hogy szellem. Ott valami nem stimmel itt, nem? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, hogy nem szellem vagyok. A szellemnek nincs húsa és csontja. De amit látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Jézus az első dolog, amit tesz a tanítványokkal, hogy eloszlatja a szívükből a kétáit. Nem leszítja őket, hogy elfutottak a gecsemánékertben, nem megszidja őket, hogy hol voltak, amikor ő a kereszt nem függött, hanem azt mondja, hogy nézzétek meg, itt a bizonyíték a feltámadásra, Érintsetek meg nyugodtan. Fogjátok meg a kezemet, fogjátok meg a lábamat. Nem szellem vagyok, a szellemnek nincsen csontja és húsa. Fogjatok meg, tapintsatok meg. Miért rémültetek meg? <gül> ez, amit Jézus a szívükben megerősít, ez az ő hitüknek és a mi hitünknek a középpontja. A feltámad Krisztus hogyha Jézus nem támad föl a halottak közül, akkor nekünk nincs reménységünk. Akkor az egész kereszténység, amit csinálunk, az nagy butaság. Mert egy olyan dolognak élünk, ami soha nem történik meg. De Jézus feltámadt, És ott áll a tanítványok között, és azt mondja, hogy érintsetek meg. Nem tudom, miért féltek, miért kételkedtek. Próbáljátok meg. Nyújts ki a kezed Péter, tedd idem, a kezedet a sepp helyen, meg fogj meg. Vannak olyan irányzatok, mindmáig, akkor is voltak, és mindmáig vannak, akik azt mondják, hogy Jézus nem támad fel, csak volt egy lelki feltámadás. De testileg nem támad fel. Ó, dehogy. Ma is elutazhatsz Jeruzsálembe, és megnézheted az üres sírboltot. Nincs meg a test. Nem bizonyította senki azóta sem. Itt van Jézus teste. Jézus feltámadt. Magdalé Máriának, amikor megjelent, akkor azt mondja Jézus Magdalai Máriának, hogy ne tartóztass engem. Mert valószínűleg Magdalé Mária rá akaszkodott Jézus, és ölelte, szorította, hogy el nem engedte. De mondta Máriának, hogy nekem még dolgom van Mária. Kérlek engedj tovább menni. A szellemnek nincs húsa és csontja, nekem van. Hm. Valószínűleg Jézusan ott voltak a szegek helyei és mondta, hogy nézzétek meg, érintsétek meg. A feltámadt Krisztus testén ott voltak a szegek helyei. Ha azon ott volt, akkor az örökké valóságban is rajta lesz. A jelenések könyve azt írja, hogy amikor fönleszünk a mennyben, jelenések öt. Az első képünk Jézusról az lesz, hogy úgy látjuk őt, mint a bárányt, akit levágtak, mint akit lemészároltak. Rajta a bárányon a sebb hely. A bárány, aki értünk, meghalt. Amikor megjelent az emmausi tanítványoknak, emlékeztek erre, ott sétáltak az úton, megjelent Jézus, és ők nem ismerték fel. Hogy lehet ez? Ők nem látták a sebb helyeket. Valószínűleg Jézus meg tudott jelenni nekik egy másik formában. Vagy amikor megjelent Máriának a sírkertben, ő azt hitte róla, hogy a kertész. Valószínűleg más formát tudott ölteni Jézus. És azt mondja az Ige, hogy a mi testünk hasonlóvá lesz Krisztus testéhez, a mi feltámadt testünk olyan lesz, mint az övé, vagyis akár Formát tudunk változtatni. Ho -ho -ho. De jó lenne, ha már most is meg tudnánk ezt csinálni, nem? Ha csak bajban vagyok, valaki másnak a formáját veszem fel, és akkor nem én kerülök bajba, hanem valaki más helyettem. Jézus azt mondja, hogy miért féltek? Érincsetek meg. Valakitől hallottam egyszer ezt a mondást, hogy az egyetlen ember alkotta dolog a mennyben, azok Krisztus sebei lesznek. És az örökké el fogja mondani nekünk. Nem az, hogy mennyire bűnösök vagyunk, hanem az, hogy mennyire szeret minket. Így folytatódik 41. vers, mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük. Van itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Ez olyan jellemző a tanítványokra, hogy eddig azért nem hittek, mert féltek, most meg azért nem hisznek, mert örülnek. Látjátok azt mondani, hogy örömükben nem mertek hinni. Ez annyira rólunk szól. <gül> eddig féltek, most meg örülnek. Ez túl jó, hogy elhiggyük Jézus. És erre Jézus azt mondja, hogy "Hagyjatok nekem valamit enni. És annak neki halat és mézet, amit az újfordítás nem írt, nem tudom miért. Én meg. meg. Itt a csontom, itt a hús, és amikor nem hisznek, Jézus azt mondja, hogy adjatok valamit enni. Van valami enni valótok? Ez az igazi meggyőzés. De egy dolgot tudnod kell, hogy Jézus nem maga miatt akar enni kérni. Nem azért kér enni, mert éhes. Aha, annyi dolgom volt, reggel óta jövök, megyek, megjelentem Máriának, a tanítványok, az Emmausi utat végigjártam, most már farkas érse adjatok nekem valamit enni. Az egész arról szól, hogy a tanítványok higgyenek. Ott állnak, és Jézus azt mondja, hogy érintsetek meg, és János oldalba bő Pétert, hogy te, te érinted meg Nem, te érinted meg Én nem merek hozzá Adjatok valamit enni. Mert Jézus el akarja ültetni a szívükbe azt, ami az ő hitüknek, és a mindmáig a mi hitünknek is az alapja lett. Hogy Jézus feltámadt És az a sír ott Jeruzsálemben üres. Hinni a feltámadásban, ez a hitünknek az alapja. Ez oly fontos annak például, aki elvesztett egy szeretett közeli családtagot. Valaki elvesztette gyermekét, valaki elvesztette a szüleit, a testvérét. Tudni, hogyha Krisztusban hunyt el, ott fog várni rá a mennyben, ott fog találkozni vele. De nekünk is, minden hívőnek tudni ezt. Az első korintusi levélben Pál azt írja, a 15. rész 6. versében, hogy Jézus egyszer megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre. Nem tudom, hol voltak egyszerre 500-an együtt, de volt egy ilyen alkalom. És Jézus megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre. Úgy írja ott Pál, hogy megjelent Péternek, megjelent Jakabnak, megjelent 500 testvérnek, vagy megjelent utoljára nekem is írja Pál, mint egy torszülődnek. Ma a bíróságon, hogyha valamit bizonyítani szeretnének, akkor szemtanúkat hívnak be, elég kettő vagy három, és az alapján ki tudják mondani az ítéletet. Pál azt írja ott a korintusiaknak, hogy 500 testvérnek jelent meg, akik közül a többség még ma is él, írja az akkori korintusi gyülekezetnek. Ha nem hiszitek el, menjétek és kérdezzétek meg őket, mondja Pál. Érintsetek meg. Ezt írja János az ő levelében, egy János, egy-egy, felolvasom nektek. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottuk, azt hirdetjük az élet igééről nektek. Amit láttunk, amit kezünkkel megérintettünk, ezt az igét hirdetjük mi nektek. Erről a Jézusról teszünk mi bizonságot nektek. Hogy nektek is közösségetek legyen velünk, írja János közösségetek legyen az atyával és Jézus Krisztussal. Hm. Ez a hitünknek a középpontja. Hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és harmadnapra feltámadt. Ha Jézus nem támadt volna fel, azt mondani, hogy ugyanolyanak lennénk, mint mondjuk a buddhisták, akiknek volt egy buddha nevű vezetője, de buddha el van temetve valamelyik templomban. Olyanok lennénk, mint a Mohamedánok. Mohamed Élt, meghalt, és el van temetve egy sírból, sírhelyen. Ugyanilyenek lennénk. Vagy mint Konfúciusz követői. Lenne egy vallásunk. De Jézus feltámadt. És nekünk valami egészen más van, mint csak jó tanításunk, vagy egy ember, aki jó példát mutatott. Nekünk egy élő istenünk van, aki legyőzte a sírt, a halált és a bűnt. Ezért oly fontos a feltámadás ténye. Pál azt írja az I. Korintus 15.20-ban, hogy ám de... Krisztus valóban feltámadta a halottak közül. Előtte vége azt mondja, ha nem lett volna feltámadás, akkor még mindig a bűneinkben lennénk, és sorolja a következményeket. Ám de Jézus valóban feltámadta a halottak közül. Ott áll közöttük, a tanítványok között, és azt mondja, hogy érintsetek meg. tapintsátok meg. Itt a csonton, itt a húsom. Azt tudod, hogy a mennyben nem ugyanaz a tested lesz, mint itt. Hú! Páram, ha, ez halleluja. Teljesen más lesz a megdicsőült testünk, mint itt ez a földi. Pál is írja, hogy el fogunk változni. A földi test az teljesen más, mint a megdicsőült test. Inkább onnan föntről majd az itteni testünk tűnik majd álomszerűnek. Találkozni fogunk azokkal, akik elhunytak Krisztusban előttünk. És ott beszélgethetsz majd velük, megölelheted. Hát nem lenyűgöző ez a hely. Nézd a trónt, nézd a bárányt, nézd a szivárványt, nézd a kerubokat, az angyalokat, ahogy énekelnek Istennek. Mindenki énekel, és senki sem hamis. Hát nem lenyűgöző, bámulatos hely. A feltámadt test az teljesen más, mint a földi. Azt, írja, azt mondja itt Jézus, hogy fogjatok meg, itt a húsom, itt a csontom. Nem mondja, hogy itt a vérem. Ez érdekes. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ő neki a vére elfolyt. Az ő kiontott vére szerzett nekünk a bűneinkből bocsánatot. Amikor egy páska bárányt föláldoztak, levágták, és a vérét kifolyatták. A feltámadt Krisztusban nem volt jelen a vér, csak a csont, és csak a hús. Azért, mert a feltámadás után a testünk teljesen máshogy fog működni. Egy más testi működésünk lesz. Hm. Azt írja az egykorintus 1550, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Milyen érdekes, nem? De test és csont igen. Nem lesz szükségünk a vére a feltámadás után. Állandóan ennünk kell most, hogy legyen táplálékunk, hogy a tápanyagot az vér eljutassa a sejtekig. Most nem biológia órát fog tartani, helyetek meg. De ott már nem lesz szükségünk evésre. Azt írja az igaz, hogy a mennyország nem evés és ivás. Ádám, amikor meglátta az ő párját, azt mondja, hogy ez a testemben való test, csontomból való csont, még a is előtt, valószínűleg akkor még az ő szervezete is másképp működött. Ádámi, ott, a menny, ott az édenkertben. Mert ő emberi testben ugyan, ő ember volt, de beléphetett Isten jelenlétébe úgy, hogy nem halt meg. Az ő teste valahogy máshogy működött. Valószínűleg fénybe volt öltözve. Egy teljesen dicsőséges testben volt akkor még Ádám. De amikor védkezett, ez a fény lekerült róla. És azt mondja az ige, hogy bekerült a halál a világba. Mózes, amikor 40 napra fölment a hegyre, Jézus, az Isten jelenlétében legyen, azt mondja az iga, hogy 40 napig nem evett és nem ivott. Ne próbált ki. De Mózes túlélte. Sőt, amikor jött le a hegyről, hozta a két kőtáblát, meglátta, hogy Izrael paráználkodik, összetörte a két kőtáblát, majd visszament a hegyre. És még 40 napot fönn volt a hegyen, étlen szomja 80 napig. Isten jelenléte valahogy másképp működtette az ő szervezetét. Az ő, a mi testünk teljesen más lesz a mennyben. Amikor jött le a hegyről, Mózes ragyogott az arca. Lehet, hogy nekünk nem lenne ennyire drámai az, de ők ne felejtsétek el, sose láttak villanykörtét akkor. És jön le Mózes és ragyog. És mindenki őt nézi, nézete, És Mózes eltakarja az arcát. Isten jelenléte máshogy éltette őt. És ott leszünk mi fent. És a testünk teljesen más lesz. Milyen lesz a megdicső testünk? Nem tudom. Az mondják a tudósok, hogy kivennénk a sejtjeinkből az a, a atommagokat az atomokból, akkor ezt olyan kicsi helyre össze lehetne tenni, mint egy jégkocka. Tamás beleférne egy jégkockába. De hogyha a DNS szálaimat kihúznák minden egyes dns szálamat és egymás mögé kötnék, jó program lenne, akkor elérné a földtől a napig, a naptól a földig háromszázszor. Ilyen, ami testünk most. És ez még nem a megdicsőlt testünk. Hogy fog működni ez a test majd, amikor megdicsőült, Amikor Isten jelenlétében lesz. A feltámadás megtörtént. És ezért neked és nekem nem kell félnünk a haláltól. Én nem tudom, hogy valóban megtörténik-e az én életemben az elragadtatás. Szerintem igen. De ha nem, akkor az én életem úgy fog itt véget érni, hogy én meghalok. Az utolsó ki lehelem. De nem, nincs vége a filmnek, nincs vége a történetnek. Mert ha Jézus feltámad, akkor én is fel fogok támadni. Mi Krisztusban vagyunk. Feltámadunk, és nem lesz többé öregedés, nem lesz többé fáradtság ha följössz a följössze gyűliben, mint most, hogy... tudom, hogy kijön gyalog, és kijön autóval. Nincs több betegség, nincs több éhezés. Hány évesek leszünk a mennyben? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. De higgyétek el, hogy jó lesz úgy. Jézus ott áll a tanítványai előtt, és azt mondja, hogy érintsetek meg. Fogjatok meg. Jézus tudja jól, hogy jön majd egy filozófia, amit úgy hívnak, hogy gnosztikusok, akik tagadják ezt a tényt. És azt mondják, hogy Jézus csak egy fantom volt. Nem volt testileg ott. Amikor ment a tengerparton a tanítványokkal, nem hagyott lábnyomokat. Mert ő nem volt jelen testileg. De ha ő nem volt jelen testileg, a mi hitünk összeomlik. Viszont Jézus feltámadt nekem ez tetszik. <gül> Alig várom az elragadtatást. Ellenik ragadtatva tőle, ha ez ma történne meg. Erre adtak neki valami ennivalót, egy darab sült halat, elvette, és a szemük láttára megette. 44. vers, majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes könyvében, a Proféták könyvében és a Zsoltárokban. Minden, ami rólam megvan írva, mondja Jézus, annak be kell teljesednie. Ha ma kinyitod a Bibliát, úgy, ahogy Tamás mondta, igéveseket találsz ott, ígéreteket, igazságot találsz ott. És ugyanezt fogjuk hallani mi is a mennyben, hogy Tamás, én, ami megiratott ebben a könyvben, annak be kellett teljesülnie. Hogy én veled vagyok minden napon a világ egy igén. minden napon veled voltam. Hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Ez is beteljesült. Az, hogy én nem a félelem lelkét adtam neked, ez is beteljesült. Az, hogy olyan békességet adok neked, ami nem földi, hanem minden értelem felül való. Ennek az igének be kell teljesülnie. akkor kinyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanok. Jézus megnyitotta az értelmüket. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ez van érdekes. Megnyitotta az értelmüket, és elkezdett neki beszélni az Isten országának dolgairól. És azt mondja, hogy ti vagytok az én tanúim. Ti tapasztaljátok meg a feltámadást, és ti fogtok erről bizonyságot tenni. Hogy elmondjátok, hogy mi a megtérés, és mi a bűnöknek a bocsánata. Figyeld, mi az üzenet. Ez az üzenet, amit mond Jézus. Hogy hirdessék a megtérést, és a bűnöknek a bocsánatát. Te is megtapasztaltad már, amikor Isten így kinyitja az értelmedet? Van úgy, hogy olvassuk a Bibliát, és már olvastuk százszor azt a részt. És olvassuk, Kinyílik egy igevels előttünk. Uram, ezt, ezt nekem írtad ide most. És egyszerűen szívünknek szegez valamit Isten is. Valamit megértünk, amit lehet, hogy előtte nem értettünk, vagy nem értettük olyan mélyen. Ez olyan fantasztikus dolog, amikor ezt teszi velünk az Úr. Ha nem ismered Jézust, és itt vagy velünk most, az az imám, hogy nyissa meg a szemedet az Úr ma. Hogy lásd. Hogy kicsoda ő. Ez a Szentléleknek a munkája. Azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek ott fog munkálkodni mellettetek, hogy meggyőzön, hogy mi a bűn, mi az ítélet, és mi az igazság. Amit itt mi teszünk vasárnaponként, az nem gyülekezetesdi. Mi nem gyülekezetesdit játszunk. Ez egy valódi dolog. És Jézus, ezt meg tudja mutatni neked ma. Azt mondja itt az Úr a tanítványainak, hogy ti lesztek erre a tanúk. Mire? Hogy én éltem, meghaltam és feltámadtam. És hirdetni kell. Mit kell hirdetni? A megtérést és a bűnöknek a bocsánatát. Mi ez a megtérés? Ez egy jó keresztény szó. Mit jelent a megtérés? Ezt szoktuk felejteni. A megtérés annyit jelent, hogy megfordulni, irányt változtatni. Ezt jelenti a szó. Nincs ilyen vallásos tartalma. Meg kell fordulni. Mielőtt megismerted Jézus, mentél egy irányba, ami nem Jézushoz vezetett, mindannyian ezt tettük, és amikor meg, megismertük őt, amikor kinyitott az értelmünket, és megismertük azt a szeretetet, amivel szeret, akkor megfordultunk, és elkezdtünk felé menni. És az életünk most már felé tart. És tudod, hol végződik az életed? Nála. A mennyben. Ez jelenti a megtérés, ez a megfordulás. És a bűnbocsánat mit jelent? Ez is egy nagyon vallásos szó. Azt jelenti, hogy felmentés, hogy fel vagy mentve a bíróságon. El van engedve a te bűnöd. Nem jár neked büntetés. Ez jelenti a bűnbocsánat. Megbocsájtattak a bűneid. Azt mondja az ige, hogy megfogta Isten az én védkemet, és elvetette tőlem jó messzire. Mint napkelettől, napnyugat. Nem azt írja, hogy mint észak és dél. Hogyha nekem csak ez a távolság adatot volna meg a bűneimtől, nem volna elég. Észak és dél között van ezer kilométer. Az, az én bűneimhez képest kevés. De azt mondja az ige, hogy elvetettem én napkelettől napnyugat. Indulj el keletre, mikor fogod elérni a nyugati pontot? Indulj el nyugatra, mikor fogod elérni a. most lehet rossz mutatom, a, a keleti pontot. Ezeket nem éred el, mert ezek végtelen távol vannak egymáson. Ez tetszik. Olyan messzire vetett tőlem a bűneimet, mint napkelettől napnyugat, még mindig távolodik tőlem. Köszönöm. Ez az üzenet, hogy megtérhettünk, és a bűneinkre bocsánatot kaptunk. És azt mondja itt Jézus a következő geves, és íme én elküldöm nektek, amit az atyám ígért, ti pedig megmaradtok a városban, amíg el nem ruha, fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ez az üzenet, de hogy el tudjátok mondani, én elküldöm azt, akit az atya megígért, a szent lelket. Megkapjátok a szent lelket, és erőt kaptok, hogy tanúim legyetek. Az üzenet nem az, hogy mindenből meg kell gyógyulnunk. Az üzenet nem az, hogy minden sikerülni fog nekünk. Az üzenet nem az, hogy mindenki nyelveken fog szólni. Az üzenet az, hogy Krisztusban van megtérés, és a bűnöknek bocsánata. Ez az üzenet. És azt mondja Jézus, hogy ezt el tudjátok mondani, adok nektek egy kis segítséget. Várjátok meg, ami a mennyből erőt kaptok. Jézus megerősít minket, hogy bizonságot tudjunk tenni. Hogy ezt el tudjuk mondani. Abcsel így kezdődik. A tanítványok együtt vannak Jézussal, és Jézus azt mondja, hogy várjatok még, ne menjetek el, ne induljatok el, amíg meg nem kapjátok a szent lelket. És amikor eljön a szent lélek hozzátok, erőt kaptok, hogy tanuljim lehessetek. Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, és a Föld végső határáig. Abcsel 1.8. Következő fejezet, mivel folytatódik? A tanítványok együtt vannak, fönn a felső szobában is imádkoznak, és valami szélzúgását hallják, lángnyelvek jelennek meg, és megjel, megérkezett az ígéret, a Szent Élek kiöntetett rájuk. Mit csinálnak? Betöltekeznek szentélekkel, kimennek, és elkezdik hirdetni a bűnöknek bocsánatát. Abcsel 2.37-38. Azt mondja ott a tömeg, hogy szíven találta őket az az ige, amit hallottak, és azt mondták, hogy mit kezdjünk ezzel a bűneinket, hogy bocsájtatja meg az Isten. És azt mondja nekik Péter, hogy térjetek meg. Pont ahogy mondja itt az ige, hogy arra adom a szent lelket, hogy ezt az üzenetet hirdessétek. A megtérést és a bűneik bocsánatát. Jézus még 40 napig együtt volt a tanítványokkal a feltámadása után. Megjelent nekik sokszor. Az abcser egy azt mondja, hogy sok bizonyítékkal bizonyította, hogy ő él. Ha te Krisztusban vagy ma, akkor van egy üzenetet a világnak. Legyen az bárki. Ez az üzenet bárkinek szól. Hogy Krisztus feltámadt. És az én Istenem él. Vannak olyan plecskák, hogy a tanítványok hazugságot terjesztenek. Ellopták Krisztus testét, és Jézus valójában nem is támad fel. Azt mondják, hogy Krisztus nem is halt meg a kereszten, csak elkábult. Berakták a sírboltba oda, a tanítványok kivették, elrejtették a világ szem elől, és ma azt terjesztik, hogy Jézus feltámadt. Gondolod, hogy ez stimmel? Azt mondják a tanítványok egymásnak, hogy figyelmi, tudjuk, hogy Jézus nem támad fel, de el nem mond ez senkinek. Na, hogy elmond? Majd ha oroszlánok rágják a lábadat, akkor sem mond el majd ha bedobnak a kolosszéumba vadállatok elé, el nem mond senkinek. Gondoljátok el, hogyha ez egy hazugság lenne. A tanítványok egyértelműen tudnák, jönne felőjük egy oroszlán. Gondold, hogy nem mondanák, hogy hát, vicceltem. Megmondom, hogy hová dugtam Jézus testét. Máté elment Iránba, hirdette ezt az üzenetet, és eleve nem megnyúzták érte. Tamás, tanítvány, zapostól. Kerékbe törték azért, mert azt mondta, hogy van feltámadás. Péter, feje lefelé keresztre feszítették. Amikor azt mondta, hogy keresztre feszítünk Péter, azt mondta, hogy én nem akarok úgy meghalni, mint az én úram, nem vagyok hozzá méltó, engem, fejjel lefelé feszítsetek meg. Pál, lefejezték. És mondhatnám még a mártírok sorát Ezért az üzenetért. Mert azt mondták, hogy mi nem csak láttuk, mi nem csak hallottuk, hanem a kezünkkel meg is érintettük. Hogy nektek, nekem közösségünk legyen Jézussal és az Atyával. Ez az üzenet. Ez adta oda Jézus nekik a Szentléket, hogy elmondja. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldelek titeket. Pocsánat, és én, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyi erővel. Amíg fel nem ruháztattok mennyi erővel. Nem azt mondja Jézus, hogy amíg fel nem veszitek, hanem igaz az Atya rátok nem adja, fel nem ruház ezzel az erővel. Nekünk, nem kell várnunk erre így. Tamás, miről beszélsz? Pünköstkor megérkezett az ígéret. Az atya elküldte az ő szent lelkét. Nekünk nem azt kell várnunk, hogy az atya elküldje a lelkét. Nekünk azt kell kérnünk, hogy töltsön be a szent lélek. Nem ugyanaz. Amikor megtértünk, akkor megkaptuk a szent lelket. Azt mondja az a efézusi levél, hogy elpecsételt minket Isten az ő szent lelkével. Ez a zálog, amit megkaptunk, hogy tudjunk, hogy hozzátartozunk. Bennünk van a Szent élek. De ez egy egészen más dolog, amikor a Szent élek felruház minket mennyei erővel. A tanítványok már újjászületettek születettek voltak, már bennük volt a Szentélek. A János 20-ból tudjuk, Jézus rájuk lehelt, és vették a szent lelke. De Jézus mégis azt mondta nekik, hogy várjátok meg, amíg rátok nem száll a Szentélek, és fel nem titeket mennyi erővel. Ha a Krisztusban vagy ma reggel itt, akkor benned van a Szentélek. Élek. Lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem. Az ige elmondja ezt. De az egy másik dolog, amikor azt kérjük az Úrtól, hogy Uram, tölts be engem ezzel az erővel. Hadd töltek ezekbe a Szent Élekkel. Vannak a történelem során olyan emberek, akikre fölnézzünk. hatalmas dolgokat tettek Istenért. De tudod, egyikük sem tudta volna megtenni a Szent Élek ereje nélkül. Volt egy pont az életükben, akár már egy sikeres szolgálatban, amikor felismerték, hogy Uram, nekem szükségem van a tesz, a lelked erejére. És onnantól kezdve olyan dinamikusan kezdett változni az életük és a szolgálatuk, amit ma példaként látunk. Ha beszélgetsz hívőkkel, láthatsz két extrém pólust. Az egyik, aki azt mondja, hogy a csapból is a Szentlélek folyik, és karizmánia az egész Kereszténység. Minden a Szentélekről szól. Ez is tévedés szerintem, és a másik pólus is, amit megtapasztalhatsz, hogy annyi visszaélés láttam, én olyan messze akarok kerülni a Szentélektől, amennyire csak lehet. Mind a kettő téved szerintem ebben, ebben az extrémitásban. Én azt gondolom, hogy a Szentlélekkel betöltekezni fontos. Az egyik azt mondja, hogy ha nem szólsz nyelveken, akkor nincs üdvösséged. A másik meg azt mondja, ha nyelveken szólsz, akkor megszállott vagy. Jézus azt mondja, hogy elküldöm az én lelkemet, hogy mennyei erőszájon rátok. Pál azt írja, hogy ne részegedjetek meg a borral, hanem teljetek meg szent lélekkel. Hogyha szeretnél Istennek élni, van egy ilyen vágy a szívedben, sokkal többet szeretnél adni Istennek, akkor szükséged van a lélek erejére. Ha szeretnéd látni, hogy az életek megváltoznak körülötted, kezdve az elsővel veled, akkor szükséged van a lélek erejére. Chuck Smith mondja ezt a Szentlélekről, és milyen igaza van, hogy a Szentlélek olyan, mint a gőz a gőzmozdonyban. Ez az, ami elindítja. És nem csak arra van, hogy a síp hangosan tudjon szólni hogy néhány gyülekezetben használják a szent lelket, hogy jó hangosak legyenek, jó extrémek legyenek. A szent lélek arra van, hogy a mozdony elinduljon, hogy a szolgálat folyjon Isten szíve szerint, és tanúk lehessünk ebben a világban. Én arra kérlek, drága testvérem, nem tudom, hogy melyik extrémitásból jössz, vagy éppen hol állsz ezen a skálán, de arra kérlek, hogy ne hajt ki, hogy kéred, hogy a szent lélek töltsön be. Azt mondja az igent számunkra, hogy ha mi földi apák tudunk jó ajándékokat adni a gyermekeinek, amikor kérik, akkor mennyivel inkább ad a mennyei atya Szentléket azoknak, akik kérik tőle? Az Apcsel kettőben azt látjuk, hogy a tanítványokra rászállt a Szentlélek. Kettőt lapozunk, Apcsel négy, Együtt imádkoznak a testvérek, és újra kijöntetik rájuk a Szentlélek. Megrendült a Föld. A Szent nem csak egyszer töltekezünk be, hanem beletöltekezni lehet újra. Ahogy látjuk az apostolokat is. Erre van szükségünk, hogy így újra, frissen, elevenítsen meg Isten a lelkével. D.L. moody kérdezték ezt, aki egy fantasztikus szolgálója volt Istennek, hogy ha ön Szent teljes ember, akkor miért kéri egyfolytában Istentől, hogy töltse be őt a lelkével? Töltsen, töltsen be a lelkével. És azt mondta D.L. Múdi rá, hogy azért, mert szivárgok. <gül> azért, mert csöpök belőlem. És azt gondolom, hogy mindannyian ilyenek vagyunk. Betöltekezhetünk a szentélekkel, de be kell újra töltekeznünk a szentélekkel. Kérjed, és megkapod. Én vágyom arra, hogy az életemben a szentélek erőteljesebben munkálkodjon. Hogy adjon nekem egy nagyobb vágyat az ige iránt. Adjon nekem egy még nagyobb mértékű szeretetet a testvéreim iránt. Hogy kenjen fel az elhívásomra, a szolgálatra, amit rám bízott. Én szeretném ezt. Ha megnézem a várost, ha megnézem a nemzetemet, akkor tudom, hogy ugyanarra van szükség, hogy egy erő jöjjön a mennyből. Ha látom a saját életemet, tudom, hogy erre van szükségem. Egy erőre, oda, fentről. Erre van szükségem. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvittetette a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömükben visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Az utolsó emlékük Jézusról a tanítványoknak, hogy áldotta őket. <gül> Előtte többször látták azt, hogy Jézus megjelenik, és eltűnik. De ez valami más. 40 nap után Jézus, ahogy együtt imádkoztak, fölemeltetett. És utána visszatérnek Jeruzsálembe, a templomba, és várják a szent lelket. Itt ér véget Lukács evangéliuma. De nem szeretnének elengedni egy kihívás nélkül. Hogy kérd ma azt, hogy a Szentlélek Élek töltsön be. Pál Lapostól azt írt a Galata a harmadik fejezetben, hogy ó, eztelen galaták, miért gondoljátok azt, hogy a lelket a törvény cselekvése által kapjátok meg, és nem pedig kegyelemből? Miért gondoljátok azt, hogy a Szent Lelket meg kell érdemelnetek? Mondja Pál a szentleket nem kell megérdemelni. A szentleket kérnünk kell, hogy szentélek, tölts be engem ma újra, frissen. Én olyan sokszor védkezem, Nem vagyok tökéletes. Gondolom, egyikötöket se leplek meg vele. De ismerem az én uramat, Jézust ismerem az ő szeretetét, ismerem az ő kegyelmét. Tudom, hogy ő a kereszten értem halt meg. Ez nem kifogás a bűnre számomra, hanem arra lehetőség, hogy én kegyelemben és szabadságban járjak itt, és őt szolgáljam. Sőt, azt mondja, hogy Tamás, betöltekezhetsz a Szentlélekkel. Nem a tökéleteseknek adatik ez meg, hanem minden gyermeknek, aki kéri az ő apukáját. Mikor kérted utoljára? Ez a D.L. Moody, akiről az előbb beszéltem, egy éven keresztül imádkozott, hogy a Szent Élek töltse be. És nem látott semmi drámai változást. Úgy döntött, hogy Chicagóból elutazik New Yorkba, New Yorkba hajóra száll, és elmegy Angliába, hogy meghallgassa Spurgeon-t, meghallgassa Whitfield-et. Ez volt a terve. Elutazott New Yorkba, és várta a hajó indulását. És sétált New York utcáin, És ahogy sétált, Isten elkezdte kiönteni rá az ő lelkét. És annyira megdöbbent ezen, annyira megindította, hogy hazaszaladt a hoteljába. Bezárkozott az ő szobájába. És Isten csak öntötte rá az ő szeretetét folyamatosan. És azt mondta Istennek, hogy Uram, kérlek, most már hagydampal. Mert az, a szívem nem éri túl ezt. Nem, bír, nem hiszem, hogy a szívem bírja ezt. Olyan mértékig öntötte Isten önmagát rá. És ma ismerjük Dielmúdit. De nem arról, hogy ő mire képes, hanem Isten lelke mire képes egy emberben. Mikor kérted Isten lelkét utoljára? Nem kell megértemelned. Elég azt mondani Istennek, hogy Uram, nincs meg. Tölts be újra. Hadd lássam, hadd tapasztaljam ezt a menyei erőt. És hogyha volt egy vágyad arra, hogy Isten használjon téged, majd meglátod, hogy micsoda különbség, amikor a mennyei erő van benned, és azt tesz bizonságot. Arról, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Hogy van a bűnöknek bocsánata. Tívj, gyerek, kérlek, és játsszál nekünk egy dalt, még. Töltsük ezt az időt Isten előtt. És én arra kérlek, arra bátorítalak, hogy Legyél Isten előtt, és kérjél újra egy ilyen mennyi erőt a te életedre. legyőzted a halált, Uram, legyőzted a bűnt, hogy nincsen fogódzója az ellenségnek az életünkön. Többé. Köszönjük, hogy életünk szabadon, Uram, hogy életünk a kegyelmeddel, Uram, életünk a szeretetedben. Köszönjük, hogy nekünk is új életünk lehet, és várhatjuk a testünknek a feltámadását, Uram. Várhatjuk azt, hogy hazaviszel minket, Uram. Uram, erre a földi időre szeretnénk kérni azt, hogy törsbe a lelkeddel, Uram, és taníts minket újra kérni, taníts minket ebben élni, Isten. Te lelked erejében, Uram, hogy a, a tanúbizonságunk az nem emberi erőködés legyen, Uram, hanem a Te lelked tegyen bizonságot rajtunk keresztül. A lélek megejtő szavai tudjuk szólni. Uram, Te is tudod, hogy milyen embereket teszel a szívünkre, Uram, akiknek az életében szeretnék változásokat látni. Legyen az első a miénk, És, Uram, ahogy betölt a lélek, hadd ezt a változást a többi ember életében. Uram, újra kérjük egy gyülekezetként, egyenként is, ezt a mennyei erőt, Uram, a Te személyedet, Uram, hogy töltsön be is, vegyen birtokba minket teljesen, az akaratunkat, a terveinket. Uram, segíts kitenni minden olyat, ami az életünkből, ami nem neked tetsző, Isten. Ami lassíthatja mi járásunkat, Uram. És Uram, hozz egy, egy, egy lángot a mi szívünkbe, Uram. Azt mondja a Te ígét, hogy az, az Isten emésztő tűz. Kérlek, hogy gyújtsd lángra a mi szívünket, Isten. Tedd az életünket még gyümölcstermőbbé, Uram. Szeretnénk mindannyian növekedni, Uram. Köszönöm, hogy ezek a félős, béna, esőkelő tanítványok végül megváltoztatták a világot, Uram. Mert a Te erőd bennük vagy dielmúdi, ahogy kiömlött rá a lelket, Uram, ezrek életét változtatta meg, Uram. Én nem a számokban szeretnénk gondolkodni, de uram, uram, vágyunk erre az erőre, amit az ő életükben látunk. Vágyunk erre a titokra, Uram. És Uram, hogyha innentől kezdve egy más fajta kereszténységet élünk, Uram, nem újat, mert ugyanez. Uram, veled szeretnénk élni, de egész más erőből, más forrásból, Uram, teljesen rá támaszkodva, akkor legyen így, Uram. Rász fel minket, Uram. Köszönjük a mennyei erőt, Uram. Köszönjük szentélek, hogy eljössz, hogy kérjük, amikor kérünk, Uram. Kérlek áld meg ezt a gyülekezetet, Isten. Segíts, hogy közel járjunk hozzád, Uram. A lélekkel betöltve, Uram. Ahogy olvasok az apcselt. Uram, ott látjuk a tanítványokat, ahogy a lélekereiből fantasztikus dolgokat tettek, uram. De ők ugyanolyan emberek voltak, mint mi, uram. Felismerjük. Törsd be minket is, uram. Akár ezt a következő hetet hadd eljük meg teljesen máshogy. És taníts meg minket kérni, uram. Azt mondja Jakab is, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Uram, mi szeretnénk ezt kérni, a mai napra is, uram. És imádkozunk a közösségért most a gyüli alkalom végén, hogy Hadd legyen lélekkel teljes, hadd szóljunk egymáshoz a lélekből, hadd imádkozzunk egymásért, hadd legyünk egymáshoz kegyelmesek, Uram, és áld meg a közösségünket, Uram. Gyerek közel, ami szívünk az, Uram, a Te nevedben imádkoztam.